Eta arratxaldeon berriz eren zule guzieri gaurko mintzaleku saioan euskarazko erakaskuntzan amarkadaluzez karraskan izan diren erakaslekin mintzatuko gira. Horten hainbat ikastolek mende erdia bete dute horien artean dira erraterako amikuzeko ikastola edota endaiako gure ikastola. sortu zenetik ere berrogeita amar urte betez ziren duela urte batzuk, ondorioz egin du bide euskarazko erakaskuntzadak hipare euskal herrian, egun Bide horretan, urte luzez bidaide edo gidari izan dira hainbat, erakasle eta horiek omen zituzten hain zuzen ere aurtengo herri urratzen, horien artean ziren bestak-beste gure gaurko hiru gomitak. Peio Urriza, Maji Zubeldia eta Odil Betart Lakroa ongietorri mintzalekura. Atxaldeon. Atxaldeon, egin. Beraz, berdin zurekin hasiko gira, pehio hurriza, irua marka zerakasle izan zira endaiako ikasto lan ez da, azaltzen halko fiskaz, zure ibilbidea zein izan den? Bai, bai ez da arazoa historia baina iduritzen zaita atzo zela, baina nisartu nintzen, xeraskan uh, erakasle bezala, laro gita beraz, bada urte bat. Eta sinitzen, Katmon, uh, Xalbado ik ikastolan, eta gero onutik uh, berezikien daian. Oaz, takiz, luzatu behar du edo egoez? Eta bai, bai, ez, jain, nahiko genuke jakin, bizkate, noiz hasi, nola hasi zineen ibilbide horretan, nola interesatu zineen erakaskuntzaz, eta, eta injustu euskarazko erakaskuntzaz. Ba, mezortzi edo medetzi urtetan e, ikaskatak egin merkin ditelatani bidarain uh, bizizanaiz eta bedaz bidarraiko lagumatekin, bakaloria batxatu antzin uh, edo alake genuen uh, pion uh, gaueko um, ezitzaile edo zaintzaile izatea. Eta horrek diru ematen zuen, hilabete saldi bat ematen zuen eta horren bidez ikaskatak egiten ziren eta gu nula laborari edo... Gendetzumen aurra ginen, e, pion bezala sartu nitzen, eta zaintzale, eta ikasketa batzuk egin dituen e, e, egonez, pion bezala egonez, Canton, hemen Angeluko Eskolan, eta geroendeako dizioan ere, eta horren bidez ikasketa batzuk egin dituen. Eta bizkaze, oroitzapen dituzuleen urte horietarik zebaldintzatan lan egiten zenuteen eta batez ere lehen urte dagokionez. Sehaskan? Bai hori bera. Bai, be, e, beraz, bohanik psikologia pasatunen turuzen, turuzetik gero berriz segitu nuen, beraz, uh, ikasketaoiek zuten jose maten, beraz, egin nuen, bai honan hemen iru, iru urtez uh, fakult, euskal fakultatea, eta bukaeran, jakin nuen, sehaskan nendea sikatzen zutela, eta enek, enuen idearik, enuen proiekturik, nere, Eta beraz, uh, pentsatu nuen, beharun, zergatik ez, nire Euskara nire amaizkuntza zenez, zergatik ez, sehaskan sartu uh, eta Euskara erakutsi. Eta, beraz, irurtez, egin nituen, egin nuen, beraz, uh, donostiko eskola normala, magisteritza hori, eko normal, eskola normala, irurtez, eta gero sehaskan sartu nuen zen, Eta sahtu nitzen, uh, azken etaik, zeren sehaskan ere beste lantegi amunitzen da bezala, bada zahartasuna. Zahartasunan arabera zira, beraz hautatzen uh, dituzu uh, gelditzen diren postuak, zahartasun gutxiago, eta gelditzen diren postuak hautatu uh, da hartzen duzu. Eta kasuan uh, hartunuen nuen hemen uh, nire lehen postua koligioan, bai, uh, kanboko koligioan, amabia amabia amabia urteko, ama ama urteko aurrekin eta nintzen batele formatua horiekin egoteko. No pasaz ziren, pixka kokaski kokinak ziren, oraindik irakasla erekin edo? Bai, bai, bai, bai, nik uh, lehen urtia izan zen, eta uste nuen erakaskuntza uh, zelan erretzatea egina, uste lan induan, bo, gainera semea sortu berria zen, uh, bazituen uh, bizpailu hilabete, beraz uh, familian erretzen egoera ere sioitaik, Eta adinak ere, beraz, e, ikasle adina horiek ez ziren bat ere retsak niretzat. nintzen egia erran formatua. Artu posturi, artu nuen psikologiko licentzia bainulako, baina gero bazen onduan ere e, biologia gai bezala. Eta nintzen formatua, biolo, biologian. Beraz, uh, mm -hmm. galderak egiteztetelak ikasleek, enakien eratzuten, eta beraz, uh, bixten da, ama bi, ama irurteko aurrak, ebe, nita trufatzen ziren, eta duten <laughs> bestelik behar ahotzeko. <laughs> eta ninten biziki ezkiparatzen nuen, eta, bo, urte nuen, uh, ez zela netzat egina melak akskuntza, eta, bo, ustela ninduan, eh, atxik nuen. Gero atxeman zenionez, pixkat, azkenean ogeita mar urte ez kasik izan zira hor, endaiako ikasztolan. Artu zenion, itzulia. Ba, aferari. Ba, ba, ba, aski... aski eta egresa, baitakizu eh, talea tale bat zure esku da, beraz, um, behar zila segur izan zure, zure buruaz, eta egiten duzu naz, eta jakima duzu taldea ramaten, eta hori ez da bat ere egresa um, gazte-gaztea zailarrik, eta ez duzularik esperientziarrik, beraz, eh, bizitik izaila esan zen, eta ondoko urtean, eh, bat zen, izan zen proposan emat, ainak ikastolan, irurteko aurrekin. Eta hor, hamab ah, urteko talde batetik irurteko haguaten kude atzera um, biziki saltoa salto ondia mm -hmm. ezan zen, eta dudan egonitzen, eta nola semetipia zagutzea asian nintzen mundu hori ere irurteko aurrak, eta bo, bai ez, endaia ezan ez, joan nintzen da, eta astapenean lehen hilabeteak izan ziren, horre uh, irurteko hori uh, bat aurun dituen, uh, puf, gainditua leher egina, sartzen nintzen etxera um, leher egina lehen hilabeteak, eh? Minen, e, eta lehenilea beteak e, pasatutak edo e, be, taldea e, nire eskuan zen eta horitzena ez horitzanik oroitzapena dut ohilua bezala ibiltzen e, itzela eta sitoak nire inguruan e, alde e, bestera besteela ibiltzen ginela Talde bat bagine bezala eta eta oh egin zuen, itzulia, e, e, buelta egin zuen ere baitan edo, Eta eh, eh, hori da nahi dudana eta hori da aurrekin eta untxana ez eta eta gustora eta bo, ongi baratzen da eta hori ginoen itzuli ere. <hum> eta hor egun zira beti iru urte, la urte arteko aurrekin? El, ez, urte ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez. Gero gehiago bo, aldatu izan naiz, izan naiz Piskau eta e, Francesco erakase. Ego nahi kastulan bayonan eta daian bishka bat, eta gero bayonan egon nintzen bishka bat, ere urte bat, eta gero handiagoekin um, um, behatzi hama urteko hauekin egonaz gehen bat, kaxik um, eta bizitza guzia, eta hor guztora bizitza guztora, tipikin beste, beste lan mota bat da. Hum, hum. Eta, Biskat, ezakit, eh, ahipatu magisteritza ikasi asizzenuela donostian, atxeman zenuen teoriaeatik praktikara pasatzeko bazera aldaketa, ez zela inerrez berdin, hor eh, agertzen zenata? Ege erranik, eh, xekulago esan zaukandut, zeren eh, xe askan, gara ian, eh, maialen garrat, eh, maialen per, garrat pertsonari eh, esker. E, jakin izan du eta jakin izan dugu uh, beri esker. lotzen teoria eta praktika.eta beti ibiltzen ginen ikikatura praktikak egiten, azsparnean edo edo baionan zupenan uh, ikastolan edo. Eta beti gero bat genituen uh, eztabaida gure artean hiru ginen uh, mail berdinekoak, pantxika pantsin dioak tak gero bat iltzena, bejana eta bidean laneko bidean, e, garaziko ikastu dako bidean. Eta, bat genituen gure artean, gureaktean, ere, eta teoria donostin, eta praktikak, eta hori biziki, biziki ona izan da. Uhum, ba, justuki horretaz interesatuko gira eman gizunenetan, biskate, aitzin erago alere ez, pedagogia eren inguruan zezta bai daukantzen ituzten garaian, ez, suposatzen da gazte izanik, eta beste e, zuek jasuz zenuten erakaskuntza ere aski berreina izanik, nahiko zenuketela pedagogia eraldatzaile edo berriago bat ezarri harri, baino, mo, biskatu horretaz, agian geroago E, mintzatuko gira, zer artean gure ondoan dugu ere mai zubeldia. Zualdi berrogei urteez izan zira irakaskuntzan, alere ibilbide pixkan mugitu haua izan duzu ez, nabarbentzaikoa da, daian ja, emezortzi urte izan zinela, urruñan beste 6 urte, eta azkenik azkainen ama urte Nola biatu zenuen bide hori irakaskuntzan ba, zuen? Gero, erran behar dut, azkainen bukatu dala, baina aurretik ere egon nintzela azkainen, <hum> iru urtez, eta azkainen hasitako eh ikasleen semeala bekin bukatu du dela bilbidea, beraz lana nahiko osatua eh, sentitu dut ziklosoa ba, burutua bai bai bai neri doitzen zaitu hori piskat dinosauro bat naizela ez eh garaia hartan 1000 1980an Asi nintzen ni ba bakalogia hauken eta bere ala galdetu noen iasi askan sartzerik izango nukean. Gara hiartan ola, ola sartzen zen. Ta gero barne formakuntza segitzen genuen eta bueno, gero diplomaz, diplomak eta lortzea e, bide berez eginda. Eta, eta barne formakuntzan e, egiteko horre blanpinoneko piñoneko ikast, oian naikaztolan mm -hmm. asi nintzen, praktikak egiten. Eta antopatu nuen ikere maialen garat. Bailen hibarren, eta eta e, eskertuan atzaile benetan betiko zinez sekulako laguntza ekarri baitziaten. E, e, Noski, zeren teoria gauzaba da, baina praktika norditu zularik e, ikasleak ba, e, zaila da. Eta ez da antzi behar ere gara jartan inungo materialik ere etzela, euskarririk etzen. Eda, apenas nio oroitz, oroitzen naiz... E, <laughs> eh fotokopiaraguri ketzela. Orduan erabiltzen genuen arrainkola deitzen genion e, pasta bat, holako lauki batean eta karbono papelarekin hola egiten genuen gero etorri zen alkolesko polikopiak egiteko makina. Ordainduri du benetan beste, beste bizi bizitza bat dela, eh. Ordan eh edozer fitxa edo jakintzazu, gutxi egiten genituzela <laughs> arrunt beste modu batera ibiltzen e, ginela eskuz egin behar baitziren, gehienak. E, materiala ere, beste arazoa zen, e, egoaldean bazela materialik, baina egokitu behartzela zela hmm. iparraldeko bai programei eta daita ere ba, euskalki aldetik eta eta, bo, hori, benetan, moldaketak egin behar ziren, fotokopiak egin behar ziren eta, eta taldean Zaldean lan egiten genuen eta horrek salbatu gaitu uste dut. Badutola oroitzapen bat, hoianaik astola hartan sekulako eremua zen. Tigit, egon zinen zupe joan. Kampiune. Sekulako eremua. <laughs> e, Jolas gara jake iristen zirenean, aurrak ziren ere nik dut argi ez genu Ez genakien, susen, nondik... Bon, beti itzulten zitzaizkigun gelara, ez da guitxio, gaur egun alakorik ez zintziteken pentsa ez, gure autoan eramaten genitu, nesker, esku, nien, jantegiak gugeuke egiten beste mundu bat zen, beste mundu bat, mundu txiki bat, eta gero, hori da materialetik zaila zen, meniak ez eta gogoarekin ari ginen, e, bon, eta burura bukaera arte, <laughs> zeren, bon. No? Gauzak aldatu badira ere beti, beti bada borrokatzeko beharra, zori, zori gaitzaz. Eta animatuak, eta ez dakit, e, oso hori izapen e, polita dut. Gero hori da, nik ere formakuntza, barne formakuntza e, maialengaratekin izan da, gehen e, aportazio egin didana. Eta hori beti izan dut ere biziki argi, E, Ze nolako laguntza hartu nuenik e, irakaslea ingandik, eta saiatu naiz, ibili izen ikastoletan, eta iristen ziren irakaze berreiei, alnuen guztia ematen ere, mm. transmisio hori eta laguntza hori, e, eskaintzen e, saiatu naiz, uste dut hori gako bat dela e, edo, zen, e, edo zen garaietan balio duen zerbait dela. Mm -hmm. Ez, azkenean, ez, e, ikusten da ze garrantzia duen e, ikastola batean edo irakaskuntza proiektu batean bertan lan egiten duten hoiek zein inplikazio duten, ez? Eh, ez izatea justu lansari baten trukeetortzen den pertsonak, baizik eta zinez motivazio bat dutenak ibelean, ez? E. Lantxariarena esango dizut, garaia hartan ze mm -hmm. askak ezun kontraturik ezkunde nazioalarekiko. Orduan e, gurasoek e, ematen zuen diruak E, gintuen ordaintzen mm -hmm. zegoelarik eta behaz, gertatu izan zaigu hilabete batzuetan ordaindu gabe egotea ezbait mm -hmm. eta orduan lentasunezko hori ere elkartasune kutsa bat da zen behar gehen zuenari joaten zitzaion zegoen apurroura eta gero udako porretan elangabezian ematen ginen eta bolako sistema de bilatzen genituen iraun, irauna alizateko Orduan, eh, noski, han eh, funtzionario bizitza nahiz duena, aketzuen, ate honean jotzen zehaskan, eh, hori beste, noa peitoan bertzen, ez zen, baina, hara? Eta, noizet horri zen kontratu hori, eskunde nazionalarekin edo aldaketa hori? Hori ustute, laroita maa bostean izan zela, sinatu zela, Eta horrek ematen zuen jamarko juridiko bat. Hmm. Eta baita ere, ba, gure, noski guretzata guere guraso ere bagara, ezkira bakarrik irakasle irakaslea, eta sehaskako guraso ere izan gira. Eta ordan lasaitasun bat ematen zuen, biztan dena, e, barrenetik ikusita. Eta baita ere kanpoari begira, zeren, E, Aztapen hartan e, ikusia ginen e, terroristen eskola gisa, mm. e, hori, hori da genuen etiketa. E, hor azpimarratu behar da ere, e, ego euskara erritik etorritako errefusiatu izan duten leku azpim ez, euskararen irakaskuntza bultzatzeko, ikastolen sortze, sorrera horretan eta e, bertako jendearekin batera biztan dena, baina lan handi eraman izan dute. Eta orduan, noski, ba zen asimilazioa, ez? E, euskaraz irakastea, e, eta hori badakigu Frantziar Estatuari etzaiola bat ere gustatu eta oraindik ere etzaiola gustatzen, Unbait baitaki. Azkenean gakoa hori dela, ez? Hezkuntzaren bidez, e, eramaten direla proiektuak, baina bai nortasun aldetik eta herri kontzientzia eta horre ere garatu iten dela. Ez, ez direla bakarrik matematikak lan zen, baizik eta beste hori e, ba, gure kultura eta gure nortasun hori e, lan, lan zen haitu garela hainbat in, urteetan. Eta ez da harritzekoa, ez, hoa ere frantziar estatuak topoak ematen dituela, e, beldur hori baita baitaki. Baita, Zertaragoa zen, tarra zoidu beldurtzea. E, mm. Barakik guk ez dugula Euskara irakatzina, ibaizik eta Euskaraz guk nahi duguna da, ikaslek, aurrek, Euskaraz ikasi, gogoetatu eta Euskara, Euskara dun eta herri baten partaide de, sendi daitezen beraz noski e, proiektu haundia da eta, eta aurregatik da ere. <hum> eta egin zuzen aipatuzu terrorismo arenaburuura etorri zaite dominineko lankide batek aipatzen zuena bere domininenetik mikikuko ikastolara bidian nola bepartekatzen zuten autobusa, beste eskola publikoekkoekin haiek bo azkenan ez zuten erro handirik baizik eta entxaen zuten zutena edo telebistaren bide zen zuten zuten hori yeah. eta aipatzen zuen nola... Nola, ba, galditzu zion aurbatek eh, modu aski inusentean edo, eta zuk armarik baduzu zakuan edo, zer ikasten duzue bombak, bombak nola egiten diren ikasten duzue eskolan. Eta ez, eh, aski harrigarria irutzen zaigunak egin gaur egun, baina hori zen giroa ez, garaian edo. Bai, bai o, hori da, giroa hori zen. E, eta harrigarria da, la ere nola, nola lortu dugun, irudi edo irudi hori aldatzea, eh? zementalitateak mm. mentalitateak <laughs> urte asko hartzen du eta aski egin dela iruditzen zait. Ba, izan da ezagupen ofizial hori, kontratu gixan, azk, azkenean eman horrek emangintuen beste eskolen pareko, eh, errateko, horrek eman zigun alako xinesgarritasun bat edo zilegitasun bat, ez egin hori egin deneran, ez? Baina gero jenden baitan bidea luzeagoa da. Eh, eta, mo, gero, orain ez da alakorik entzuten, gehiago, uste duztenik bentsat ez da alakorik gehiago entzuten eta hain eh? baina, mo, bueno, Eta hain ikastola ipatu dugu eta hain zuzen ere telefonoaren bestaldean zaitugu Odil betar lakoa. Zugu berrogeita iru urtez izan zira sehaskan erakasle, ez da ez da ere gutxi. Ogeita bustu urtez izan zinen amikuzen eta eta gero azparnera pasazinen, hatxalde hono, Odil? Bai, ja, hatxalde hono, zuri. Bai, balenik eta bein galdetu nahiko nizuke... Noiz, abiatu zenuen zure ibilbide profesionala euskarazko erakaskuntzan sehaskan alegia eta bide nabarra ipatzen alko genuke ere amikuziko ikastolaren historia pixka batez. ez. Jakinez aurten ikastola horrek berrogeita amar urte beti dituela, mende erdia jada, eta zu bertan sartu zinalarik ez, mila behatziunda irurogeita amazazpian okerrez banaiz, jada, ba, bost urteko historia bazuen ikastola horrek mila behatziundala irurogeita mabian sortua izan baitzen, beraz harap paradaukanen genuke, zurek ere biskate amikutzeko ikastolaren historiari ikusteko? Ba, ni asinintzalari, kordukotz amikutzeko ikastola idikia zen, hartapenean eh? asisten garru zen, eta gero donapolerat etorri zen lehen maila zenean izenean, niruro goita amazazpian. Horri zantzen, gatazkabat e, idikitze horren inguruan, horru hartu baitzinen, pentsu dut, podere publikoak ba, gauza xirusten ari zirela, lehen mailarat saltoa egiten zutela eta beraz izan zen oposak bata eta erri resistentzi bat edo eta azkenian lortu zen eta ordeon ziren sartu beraz do Napolen. Eta ni sartu nintzen, um, e, bauntuk urtetan, bi urte berantago sartu nintzen do Ara, beraz, doku duan uh, lehen uchtia eta bigarzen uchtia ziren. Beraz, amikuzeko ikastola garruzen abiatu zela, eta gero, Donapaleura aldatu zela, gaur egun den tokira, urte zurte ikasle gehiago ziren ikasgeletan? Bai, hemen ari zen edo zingizatzu gela behi bat idikitzen megin nuen, eta lehen uchtia, gero bigarzen uchtia idikitzen zen, beraz, haurak beti oh... E, Galditzen ziren, irugahen ugtia, laugahen ugtia, bosgahen ugtia, eta txikiak sartzen ari ziren, beraz ikastola emandatuz juan zen. Eta gero emendatze handiakua um, edo larrogoita amak urte inguru horietan izan zen. Eta hor pausatu ikastola bejik baten egiteko beharra baue oh, unikas lein guru zuretzu ziren eta eta batetik eraikinak sahasiren eta okupura ere gorazoana eta zu bizik bat izan zenuen garai aldaketa garai hori ez nola baile, bizizan zenuen hori bizizan ut bai eraikun sagaiuri presa intziniko berazain ere berazaintzian prefabrikatu bat zutanginen e ba nitsut bait ez bada rutzapen chari ke eh? meista mediwat muritsak eta ziren bainan leku egoki batean zen a mi Beste eskolen besteskolen onduan eta hoian bat onduan magino animale koianaba ginuen salditia baginuen baginuan iseriko eh, eh, eh, kanpoa eta iseriko pisina ondoan, futbol zelaiak onduan afendena de na voilà, eta prefabricatoak ziren egia da horzuk beroak eta inen sentitzen ginituela Hori bai, Ma, aterbeskasa zen, ez ginduan aterberik, beraz, <coughs> euriegunetan aurrak bai guna pasatzen zuten barnean, holako ertxadurak bazi imaginituen biztan dena, baina, ez dakit, unko adro polita zen agar ere. Ba ginduan, sableak... <laughs> jaukak sablean jostatzen ziren. <laughs> eta gero, etorriko zenez, bi milagarren urtearen inguruan, ikastola berriaren gaur egun ezagutzen dugun bertokian. Eta hor, bai, hor horgoitzen naizan dola eremoa junt txikitu ziguten. Lan, e, jo, enbarrikatu jolas eremoa, eta aurkupuru edo jaginuan. Eta ba, ekari ziguten, obraden moran, ekari ziguten sablemeta bat eta hitzen naiz aguhak balori ezan pasatu zutela denbora hori guzia eta nahi zeremu ertxitu ezan gainera bo ikasgai bikaina izan ginoen ere ikusi ginoen eraikina nola mundatzen ari zen, erkarizketatu gintuen e, e, ok dugu garaian egiten ginoen ere amikuzekikastoran ateratzen ginoen um, aldizkari bat ikaskalaka deitzen ginoena Eta Beraz hortarako uh, ere elkegizketaturik elke um, aginak, eta maesturiak eta nolarari ziren lanean eta zein ziren haien um, Lambersnak eta orla, beraz um, puita izan zen. Eh? <laughs> beraz langileak ikastola berria eraikitzen ari ziren eta zuek ko eskola bilakattu zenuten. Hori <laughs> da. <laughs> Eta zakiz Bizkate zu hogeita usst urtez izan zinen alere amikuseko ikastolan lanean ez, hainbat bela onnaldi pasa ziren zure eskoetatik, edo zure klasetik eta eta zakite anekdotaririka txikitzen duzune zute horietarrik amiku zen. Batizkeean ah, markatzen zaituak ziren ah, oguko aerdiak ah, e, orainiten zira terpetxetara, ah, eh mo segurtate alde txikitena dena dena hutsakotua dena, da, da eta eta eta, on, eta ongi eh, hobe ebe garaian bai, gure gure alekin eta egiten naiz, hoitzenaiz etxeetan etan kanpatzen ginuela eta ba hori egiten ginuen ere bura zuen barzaidetzari eskerre ikastolan bazen bura bat e usatua zena koloniak eta ez ere iten eta badituen e, oialeskoche kolektiboak eta eta joitenginan beraz e, ba, usu gurasuen familietara ere eta eta e, hango eta ba, da gure familietan da han kanpatzen niuen eta gero diten ziren gurasuak atzetan bestarat <laughs> beraz biak komunatzen dituena gure ikasleen Ateraldia ta urre eta gurasuen gurasuen ateraldia ere Guraso komunitatearen pesta dela Ba, creo hasi así sí ere gehiago profesionalizatzen edo gauzak beristeen edo gurasoen beste alde batean gu gurea gure aldetik eta hala Hala, ondo giroa Olakoetan ikusten da, hainbat ikastoletan den elementu erriko ez, aski parte hartzaile diren ikastolak baitira, eta ara, herreman biziki urbila baita familien, aurren eta erakasleen artean. Ba, ebisten dena ahaz ziren, horien gaintzen funtzionamendu osoa, baita gure soldatak ere, beraz, beraz, beraz, ahontz implikatuak ziren, hain hitz lan, bazuten, ah eta ainitz pesta anturatu dituzte, ainitz kantalli, eta hori joan egia da, kultur gintzan eta ere ainitz eskaintza egin dutela ba, ehgiari. Kulturari nolazpait gure, gureari okubildu gaituzte, bideoktatik, Burasoen parte hartze aktibo hori, ikastolen sorreran eta euskai ikastolen garapenetan, zure ustez, onuragarria garria izan da ere aurren erakaskuntza prozesurako? Ba, e, ba, e, bizent sait ore intuizio intuizio sait the itusten ik, dutenaren gatik ere ari naiz ohartzenait oia ba hauak uh, onditu dira uh, eldoarru ondirat ikusten dizu gainitz amicusen um, dabiti hemen bizi baina itusten ditut leengo ikasileak be e, beha diskidekin uh, egon beha gurutzatzen naiz da Beren uh, bizi uh, arroan uh, egin ituzten uh, bai asketak bento da zborgo edo no, no, tolosan, edo edo bestaldean, edo nidakitanuan, edo atzehian izanik, edo... Baina behiz nola, um, nola biltzen diren eta usteot, indahuri saaretze indahuri bildu duketela, zehu ge, uh, txipitan, uh, eba egia da hasi dira... Um, Ateratzen ba, buhasuekin, delako kantaldi horietan, orziren ondoan, eta diskidantza azkar bat soktu da, alkartasun, alkartasun azarri bat, orz, soktu da, ostu dut. <hazurra> eta gerozuk, eh, amikuzen eh, zera, ogeita bosturte pasa ondotik, azparnera joan zinen, ez da? Hori da. Eh, garai batez... Eh, Txikiago izan azendo napaule baina, baina ni joan nintzen garaian, azpagene uh, ikastola uh, ondienetariko bat zen, enda landa, azparne handia zen. Azpagene zen, baionatik urbil, beraz, uh, betzatzen durek ere, badula duela eragin, jende bizita hori inguru hortan, um, etxeak orre do bizitza bizilikoak ordi tuzte, eta lana baiona kostaldean dute, eta... Eta uste dute guntai bat ikasle bat zela ni joan nintzen garaian uh, azpagneko ikastolarat. Eta zure dako aldaketa handia izan zen ikastola atxipiago batetik, handiago batera joitea? Ba, eh, nahi badun zu neri gustatu zizai da nahi aldaketa hori ere, eh, haundi hogek ematen zuen nahi niztasuna, berastasuna, Uh, talde lanaren uh, diot uh, erakasle taldearen baitane hainitz uh, uh, bidegtzen dituzun uh, batatabesten gaitasun esker uh, uh, alak uh, zerbaiten egiteko, elgarrekin eta beraz hori aberatsa atseba nuen, eta ahondi oktan um, txipiaren harima hori edo atseba antolatua ginen, Ba, gelaka, gela guztienen bat tukaketa egiten ziren gela batetik besteera. E, ekintzak asmatzen zakasmatzen ziren tukaketa horien egiteko eta, bon, wala, gero bistanera e, guraso mailan eta beste dimentsio bat hartzen du gutxiago ikusten dituzu gurasoak eta eta hori, mai. Lehen aipatu dugun hurbiltasun hori galtzen zen nola nolabait edo? Bai, baina hala ere, hala ere beti Ti ce mettenut dauuten duela, dueela era una astă la a Spaagne era und dia sen mañanaian în Siren era carea uh, miți bat pe d una politică în lucena, va si nerea din e qua Rusia suten iicatolareni Bilbi de Rusia, eta picăbat spiritit ortanghiien nere a praticaze ipirit beti. Justuki, bai, hori haipatu dugu ere ez, parte katze eredu hori, ematen zela hor korrean ez, lehen urte horietan eta funtxeskoa bilakatu zela asiaskaren sorreran, zuek ere atxeman zenuten hori piskate, zuen esk, e, ikastoletan, peiota mahi. Bai, bai, ba, zetak ez mahi ikera haipatu dumez zela, biziki ongi aipatu dumez zela, bai... E, Bona txek itzen dugu e, usta dut, baina e, e, gara da lehen urte horiek izan zirela gora bera hundiak baziren, zen ziren politiko kire nahi gara duzun bezala tzen batele giro egresa, e, gara da eskat, nahiko baztertua ginela da kontra jende kontra beraz eta horren uh, aurkean edo e, jendea iaslarri eta garaian, iaslarri eh, eta haunitza eta bera inguruan politiko kire nahiko bortitzaz zen ere, eta eta zen bon ba zituna alde hon zen beste jende mugitzen zen ba parte e, hartze amdia jende hartian eta bon egada ezela psikiko ossoa baina modu alde hori ona bazuen ere mugitzen mugitzen zela ere Bai, azkenean militantismo milita, fe, militanteak ginen ah, eh, arrunt hor, ja, <laughs> horretzen eskapatzerik. Eh, gero bon, bai, nai nostalgikoa, eh, Garei bakoitzak ne dut bere bere une, eh? bere aurre, bai. eta bere argitasunak, eh? hori da. Gero hori da aldat, aldatu zen, noski aldatu, aldatu da egoera, eh, dena ikasle gehiago ere iritsi da eta e, jendarteko esparru desberdinetako aurrak etorri dira, eta horrek or, or, eren noski e, aldatu du euskararekiko genuen e, e, argazkia edo. Hehen urtetan nik e, izan dudan esperientzitik behinzat, e, geletan gehiengo bat euskaraduna zen aurren artean. Beraz beste gutxi batzuk ziren eta hor murgiltze hitza erabiltzitekeen ho da murgiltzen ziren euskarazko giro batean. Eh? Gero, noski Gerota jende gehiago etorri, orduan eta erbaldun gehiago eta hor hor ba, beste egoera bat sortu da. Mm -hmm. Baina bo, aurre egiten ere. Jekki Jekki indubota. da, ja, da garaian pasiren eh e, beraz ieztadi ta auren aurraunitz da beraz eskaldunak hoiek ziren gero ipargaldeko jendeak garaian ez zuen eta ikastolak ikastolako autua egiten haintzat e, ikastola etzen eskola bat maleruzki ipargaldeana eskola publikoa zen besterik, mestrik gilisтинуena Eta penada da eztela ikastuula ikala bere jeenttz euskara tzen ikasten tzen irakurtzen ezzen hitz egiten zen hittzen takitso. Eta pe hori pena izan da galdu da gal, auniiz jende galdu da eus eta euska auniz galdu da hoengatik, eskerak ikastola hortzen eta eskerak garaiko pertsona auniz mugitu den, eta antzina duteko. Eta, gero, bon, nik endeiak ezagutu beraz, endeiako bakerikai patokutu dut, baina eh? baionan ere pishkate ezagutu baina Hendaia e, e, pixkat bereitza izan da. gada beste esk -e, eskoletan galdu dola fe, senditu dela diferentzia handia hori eh, muggilzia euskaraz ari zirela hauak eh, bere artetentak eta pixkanaka pixkanaka indikidea da, da ideki dira ikastolak eta kanpoko jende unititz unititz. Saxtu da ikastoretan ere eta e, euskara ikasteko, kultura ikasteko hemen bizi zirilako, hoge etkararri du Frantsuz amitza sartzea uh, ikastolaren gela bageraino. <gülüyor> eta ezakit, entzun izan da eztabida ba, emaitza kuantitatibo eta kualitatiboen artean ez batzuke erraten zuten agian hobe e, zela ikasle gutxiago hartzea, hizkuntza gaitasun, hobea zutenak eta nola baiit euskalduntze, erresago bat bermatzea eta gutienez jolas tokitan euskara bermatzea eta guzi hori piskat arnasgunen gizan, bilakatzeko ikastorak eta beste batzuk galere ikusten zuten igual garrantzitsuago emaitza kualitatibo eskaseago izanik ere agian kuantitatiboki garrantzitsuagoa zela albezain ikasle gehien hartzea familiar ardaldunekoak izanik ere eta hizkuntza gaitasun urriagoa izanik ere ba it euskalduntze hori Bai, ba, gero hori autu politikoak dira ez eh? politika beti izan da aluzain bat zikaststola irekitzearena zabaltzea. Zabaltzea orduan hor eh, bon, horrek eztabak sortu ditu noski. Baina bon, denborak erakusten dula ere onuragarria dela eh? <laughs> eh, izatea gero egia egi da ere aldatu, aldatu dela aldatu dela eskolaren aukera. E, gure garaian, ni euskalduna izanik, nik enuen nerezatik niretzatik astolazen, bai, alabai, etzen beste aukerarik, eskola publikoan etzen euskararik ematen, eta pribatuan ez da ere. Horai, bada, badirudi aukera dela, elebitasun izpilu faltsu horrekin, badirudi e, euskaraz ikasten dela iru zaretan, guk, ez du hori uste, baina Ala, ala da saltzen den irudia. Orduan, jendea ere badua, pizkat eskola kontsumitzera, ez? katalogo zabala da, eta ba, katalogo hortan, ba, bakoitzak bere irizpiden arabera aukeratuko du uhum. eskola hua da beste hau eh pedagogiakatik, eh ekonomiko ki e, e, dirurik, eh txetikurbil delako, dakita zer badira beste e, faktore anitz eta horrek egiten du ere ba, ikastoleen dauden orai e, komunitate horiek eh direla asko. E, baina alata guzti zu uste dut eh ba nik ez da gait ezagutu dituan azken urteetan E, sekulako dinamika ere sentitu dut gura zoen gandik, eta e, ez dakit, e, idutzen zait, haintzina no? goazela, eta azkenean hola, batzuetan pentsatu izan dugu, eh? Nik, e, aitortzen dizut batzuetan pentsatu izan, hau, hau ikastola zerta dator, ez piskatuf, zer da ovnia huez, e, eta azkenean, Azkenean e, gure, gana, gure ganatzea lortzen dugu, eta bide, bide bat bada ere, ez, abentura bat da, bide bat da, e, gure eskuartean ematen dituzte berean semehala bak, hau da, gehien e, balio duen e, pertsona, ordan, konfiantza hori balima da, e, gero hori da, batzoi berdin sekolako yes, euskarako maila harik aurrak. guri tripako minean digu baina, bueno, berari ez. Ne. Ba, komplexua da ez, baina ba, hau da erabaki den bidea eta hortik guaz. Bera, zurte-zurte, zaldatu da, nola baite ikastoletako ikastelen soziologia hori, e, datu bat justu azkinabarmena dena da ikastolakasi zirelarik, e, Euskaldunen gehiengoa, Euskaldun zarra, edo termino iek, oraindik ere onargarri baldima dira Euskaldun zarrak zirela, eta Euskaldun berriak gutiengoan zirela, baino gaur egun Euskal Herremaila zari naiz, e, gehiengoa Euskaldun berriak liratezke, edo Euskara ikastolan ikasi ikastidutenak liratezke nagusi etxean an jaso dutenen parean eta datu horrek erakusten du bagian euskararen indar berritzea edo biziberritzea nondik heldu den garaiauetan. Eta ezakite eh, ba dugu urte zu urte aldatu den guzti hori, ezakite odil betart zuretzako amikuzen e, zein aldaketa ikusi dituzun euskararen e, kasuan, ba irakasei sartu zinenetik gaur egunera ino? Galderaztaila da hoy. <laughs> eta Ba, aztapenetik, eh, amikusen, bedezia zen, eh, nahiz amikusen bahne aldean, zertzen eh, dugu bahne aldean, enturaz, eh, desberditzen dugu kostaletik, abauri hori aldea hor euskal, uh, euskal giroa baditaik edo hola, amikusen, ni aztapenetik hori oh, zeniz, hainitz eh, aur, um, da ortako zen sortu ikastola ere, familietan, ama, geienetan, eh, kanpotik eh, eldu zen eta afganez du nazen. Beraz, e, e, e, Euskaren transmisioak duko etzen egiten aize uh, familian eta ikastoran uh, egin, uh, egin izan da. Gero, egia da urtetan, oaipasatzen pasatzen ez nahi bozu, azparneko esperientzirat, orbukeerako esperientzirat, egia da, uh, gero eta gehiago erdatun, jende jartu dela ere. Eta beraz, uh, imersioa, gero eta zailago... Murgiltzea, murgiltzea, murgiltzea murgiltze, zertan nun, batzutan murgiltzen aurrak zertzen hitu zirik hastoran, da dira male ruskiak, frantzaz, uh, gero batean, gehienak, frantzaz dunak uh, baitira, hori huaiko, huaiko egoera, ne? Mm -hmm. Horda ere, bo ongero, izan dena, ikastola lagundu behar. Uh, Zinez, kanpozik lagundu behar den sistema da, era, ara, aixaldiekin, kiro, kirolekin aldiekin, eta kultura, edo, ekonomian, edo euskarari eskentzi eman mande zaun ez dakit, plaza publiko horretan, ba, euskaren zuten bali maduz, haurek ba, ere zerbait senditzen dute, eta stadin izan hauren hizkuntza eta eskolako hizkuntza bezik. Horri loturik, ez da entzun ahal izan dira ikastoretan, E zer den lehenetsi beharrekoa euskarazko erakaskuntzan, edo euskaunnttzen maila kualitatibo bat hau da aur erdaldun gutxiago hartzea erda ez dadin gailendu ikasgelan ikaskelan edota jolastokian, Edo Euskaldun maila kuantitatiboa, erran nahi baita, albezain beste ikasle hartzea, naiz eta erdara amaizkuntza dutenen kopurua Euskaldunena baino handiagoa izan. Kontuan harturik, lehen aukera horrek, hainbat ikasle utziko lituzkela Euskarazko erakaskuntzatik kanpo eta beraz, Euskaraz ikasteko baliabiderik gabe. Ez dakit nola ikusten duzun gaia. Na, ni naiz, ez <coughs> ni naiz bigajen aukeraren aldekoa bai, eta gehiago behar dugu, behar dugu asko, biderktu, biderkatu, handitu, garatu eta... Bait, kontuan hartu behar dara gaur egun Euskal. Bataztu alabestearen kontra alderantz izan fean. Propozio txikiunek uh, idotzen gaitu eren humeit, uh, gure txerian. Uh, Tipi gelditze horrek, ez txigu mesede handik Eta itzinamendua ikusi duzu berrogei urte hauetan? Bait, itzinamendua bon, ikusi hauk. Uh, urua ikusi dizu ora innova kalore arra ino joitzen direla joitzen direla o ja denik huria intzinamendua e, gero bala za za hori ere hodi ditu nahi baduzugu ikasle e, ukanak e, e, elduak e, bat psikologo belegain e, plantatua euskeras e, arretsonal dena e, hori um, ba, ofizio mailan edo laborari edo, edo plaza publikoetan euskaraz hitzartzen uh, edo ikatolako jendean nahibau ikusten dut on dituta eta eta hor presente euskaraz. Eeta azpimartzekoa ere adi, libertimenduak eta egiten diren ekitaldi hori guztiak euskeraz Palako gazte hainitz. Bada, bilanik, eta, eta zure ustez ezagit zer sentitu duzu azken urteetan alere eskaz erakaskuntzan edo Euskara era, e, indar berritzeko? bat uh, kastora piskat bakarrik bezala menturaz. Gero dako, eta eta murritza ire gelditzen kantuan. Piskat erakaskuntzari eman zailo ardura guztia euskaldun zeko beste bai, esparru batzuk berziren euskaldun du edo... Bai bai, bai, uh -huh. biskatu mezuk zela, ere, ikastolak behar dut laguntza kampotik. Aurek ere behar dute ikusi, ba, ez dela mugatzen haien haien eziketari, haien izkuntzari, ba ezik eta erabiltzen aldela kampoan, plaza publikoan, eta hori. Ba daus eta zuek, e, mai eta peio, ere, pentsatzen zue garrantzitsua dela, e, erakaskuntzaz gain, ere, ezakit behar, behar dela, Euskara, euskararen alde eragin beste esparru sozial batzuetan, Zagitea. Ah, e bai. hori ah, segur. Ah, e, uh, mai ikeran duen bezala, Euskara, ez da bakarrik euskara hitzikitea, haunitzeko uste dute, bueno. Euskara, gitea, euskara da bakarrik hitzikitea, Euskara behar da idakuri, behar da idatzi, eta behar da bizi. Eta hori berda zabaldu Arlo ah, ah, egia da, galaian ian Guaxi ginerik Euskara ez, ez, zela, ez geno liburu bat ere Euskaraz Eta ahunt, gauza materiak gutxi ze gero amunitz obetu da Zabaldu da, ikasen um, Parte hartzea Eta gero egualdetik etortzintzita Egun materiara taguzi duide Eta e, jendea um, Idazten eta hasi da Importantea da Euskara Izameerda bizitzea eh, Arlo ah, gu, bizi, bizi, bizi bizirako mm -hmm. eta bizitzako a loggusetan biza behar da eukara Hizkunt politika sendo eta fermoa da hemen eh, dena, eta kuadro juridiko bat ere euskararentzat. Mm -hmm. e, beti hassi hizkuntza gisa konsideatu baima da bonguk segituko dugu biztan dena, inzina betie, eh? baina mm -hmm. e, hori, hori da bermeak behar ditugu gure hizkuntzak eta guk merezi duguna zortzaiguna, egun mm -hmm. hori da falta duguna bak kuadro juridiko bat, mm -hmm. koofizialtasun bat edo ako marko bat right. eska duguna. Eta bitarteko hoiek ez gut erakaskuntzan bitartekoen sokuntzan aiipatu duzu peio ikasek eginduen ekarpena oroitaraziko dugu material didaktikoa egiten duela ikasek e, eskoendko Euskaldirakaskuntzaren mm. dako gainera Iper Euskal Herriko euskalki desberdinetara egokitzen du bai nafar mm. lapurterara baita ere azken e, urteetan xbererra e, e, mm. itzultzeko lan handia egin duez ikaslei hurbiltarateko bai e, aurri literatura bai, mm. bai Aipatu diztu zuen fitxa hoiek, gaur egun zorionez, fotokopia gailuen bidez, kopiatzen alditugunak ez, eta eta ezakit, e, aipatzen alko genukeren, nola, material horren sorkuntzan, e, egon den elkarlan bat ez, eba zen banku bat, edo nola baita artekatzeko hori eta... Eh, bakotxak bere sokotik ez egiteko. Bai, huri da, lan hain nitz, talde, talde lan ari ginen eten gabe. Lan beste prestatuz eta bilduz eta elkartuz, gure artian eta ba. esperientzia pixkatzutenea besta egin man, magi gara nuzumezela nu besta egin manez, eta eh, lankideza ondia bat zen, burasuen parte artzea ondia bat zen, hola eh, zen, bizia zen, etzen eta nik mareuski, apa mareuski. Estago tot escola publico francesa ikaseta Vesalain, eta ez zen ez dut jozte garaian espiritual iba senen Galayan en Ustea urt Ome aus urt austen senen Atian ta kitio. Alis or parterts aldia basen. Batutan sobera, ziren jendeak basekin batzuk eta ez egiten muga, nuntzen zasu zen buraso edo el eta ikase batzutan mugak ere sailak ziren. Gure artean meydana baina bera zen eta eta proiektuak dela ematen dituen eta ta bizia, eh, bizia zen Ai, bizi, bizi, bizi. eta beratsa da e, e, ni arritzen ni da e, ikastoletan hain bitarte edo medio gutxirekin e, zer beratasun dagoen e, irakasle e, laguntzaile gurasoen artean ni hartu naiz e, ola filma bizkat gibelera egiten du denean mm -hmm. baina zenba proiektu sortu diren desberdin, zenbat dantza zenbat zirku zenbat musika zenbat antzerki zenbat eh, kirol zenbat jolas eta eta horrek E, noski, e, ik, ikas e, zeharkako ikas gaiak dira, eta Euskarazko, mm -hmm. e, Euskarak ere merezi du plazerrez egiten den zerbait, eta lako ere muak, e, sortzea aurrari gogoa eman behar diegu, eta gaztei Euskaraz aritzeko gogo hori eman behar diegu, eta hori zinez, da, ze nolako altxorra dugun, mm -hmm. e, ze askan? Ja. Azkida ikustea edozen gunetan, ikastolaren edozen gunetan sartzen zira, eta perroita marrute, eta ez da ginen ikzea antzerki, ez da ginen ikzea festaze. Proiektu, proiektuak egiten dira abisosekin. <gülüyor> eta hor <gülüyor> da, nio, nio, hor bada altxorra. Bai. <gülüyor> Kreazioa handia izan da, bai. batzutan hori e, e, esker, eh? ezginulako materialik edo edo jendeak kontrazelako, Orin, berba hori esker ere, minan kreazio handia izan da, izan dugu edo izan da, gero elakaskuntzan ere, elakaskuntzan ere, hori e, baliatzen da kreazioa, bat duzu eskubidea, eskubidea, eskubidea, eskubidea, eskubidea ta almena, almenak eta almenak izan ditugu eta hori es, nik, atxikitzuntan oroitzapena hori, hori izan da bereziki e, ze askatasun genuen e, gelan, aurrekin, e, burasuekin elakasekin eta hori kreatzeko eta askatasun hori hori poita izan da ez, ez genuen Gainetik senditzen uh, administrazioaren indahat indara edo presioa Be eta betearegina guziz egunggus ez desberdina zen. Egungak desberdina ziren eta egungusiz desberdina zen. Eta hori aurrekin augekinlan eginez ere ja da azla delala dela lantegia uzinan lane egite bezala? <hums> z egite euxi askak. E chữa askaren bereizgarria euskara da baina baita ere aipatu izan da, bo, aipatu dugu emankizun honetan, pedagogia berri edo eraldatzaile bat ere izan dela bereizgarri, eh nola definitutuko zenuke pedagogia hori edo zerke egiten du berezi pedagogia hori zuen utze ez dakite e, zera ezauherri nausi batzuk emaiteko edo Nikola e, berrogei urte hoietan hola e, lotzuko lukeen aria edo zerbaitola sentitzekotan eh aurren gandik abiatu, experimentatu eta talde, taldea, itzoiek, hmm. eh, nituzke. Hori da, nik uste dut eh, funtsezko, gero, ez da, ez da beste munduko gauza bat, beste ne. leku askotan eramaten den zerbait ere. Baina, eh, ikasleari bere lekua eman eta errespetuz, uste dut, zer lortu badugu ere, bon, zehaskak frogatua du emaitza akademikoena aldetik, eh, emaitza honak lortzen ituztela ikaslek. Bizkuntzen Hori frogatua, superfrogatua, hiperfrogatua da. Ja, aski horrekin, badakigu. Baina horrez gain, e, aurrak nik zorion ikusten ditut. Ikastora pozikeldu eldu dira lagunekin kontent, e, kasu egiten diogu ere harremanari, kasu egiten dugu aurra ongiden ala ez. Zan nahi dut, bada ere harremana lotura e, e, elkartzainketa hori ez, Elkarri karri kasu egiten diogu eta talde bizitza horrek garrantzia handia duelako. <hum> Uste dut. Hori bera bai. Bai, gero aurrak aktiboak ere e, beti eginen beti aurrak beti ipatatuen uguak aurrak aktiboak izatea. eta maila aipatu duen bezala lehen gauza zen aurrak ongisenditzea. Eta gero, gure artean eta etzen desbentasunek, ez gintuzten deitzen uh, monsieur, madame, ez, <coughs> deitzen gintuzten mahi, eta um, etzen diferentzia, hola, baizu, monsieur, <coughs> madame, ezela. Ez la... zen ez jerarkia bortitzori edo? Ez, <coughs> ez zen, <coughs> Gia da, guk, konparatzen gituztelarik beste eskoletakoak, erratzen duten, ha, beha, ikashtoan, ez da diziplinak, ez da kiteik goten. Gia da, gure, gure ikashtelak, haunik zitzekitzen zutela, <laughs> entzuten zirela, etortzen zirelaik nombaitela, numeite, aldiz, aiek, siri-siri goten zirea, moitu gabe. Eta, ba, ez, ez da bizitza bat, hori. Haipatu <laughs> zu, Fiskat, e, e, emaitza ez, evaluak eta sistemaren araberako emaitza horiek ez, segurtatuak direla, eta, bo, eraberean, oartu edo onartu barko genuke baloek sistema ere bo, estatutik edo estatut frantxez eta kapitalistatik egin bai. den sistema bat dela uste duzu, e, neurtzen aldela ere saskaren ekarpena, gizarte gobe erabidean, edo ematen diren urratzen arabera, edo? Ba, nik dut beste ba, hita, aek, aekarekin batera eta beste ainbatera kunderekin batera, bere harria jarri duela, ez? gure jendartean e, eraikitzeko eta Euskara aldeetik uste dute eta, e, eta hortan segitzen duela, hori da ederra, eta nik ikusten dut ere irakasle gazte oiek ere gure hildo beretik hmm. ari direla, eta transmisioa egindan, eta azkainen oso pozin nintzela bukatzeaz, lehen esan dudan bezala, ukan nituen e, ikasleen semeala bekin bukatu dut, <laughs> eta irakasle gaztekere zenditu ba, ditut, gure Gure hildo beretik ari zirela eta likukua pasatu diegu eta eta badakit e, e, garatuko dutela. Alduten bezala, zaila da, gogorra da, gainera pandemiaren errekin ere oso gogorra izan dira, horrazken e, urteoiek, baina e, nere iduriko galdu ez dena da ametxe egiteko gaitasuna ori inok ez diguken duko. Eta ametxak behar ditugu gauzatu bestela ez du dioa eta etati urrunago joan eta eta intzina. <hum> e, bi minutu eskas gelditzen zezkigu emankizuna bukatzeko, ezakite ez zerbait nahiko zenuketen nahi aipatu anekdota bereziren bat edo gurentzulek entuteko. Bai, e, Mailikei aipatu du mestran ikustu dut eskola biziki importantea dela eta eta taika biziki importantea dela bizitza batean hor gasten delako eta jendea egiten ez, eta eskolan paratzen dute, urte denbora jena ge azkenien aurrek. Eta ikastolan eta sehaskan bizik importantiak, egin diendea motibatzen, ahitean dut diendeari, sahtu ikastolan ikasiko dute euskara beheziki, eta fantzare bai. Eta nik ane dut gaur egun, hainbat aipatzen den Ukrainiarekin oaitziena ezta gizmatu urte, basa etorri zen uh, Ukrainiatik etorri ziren bi aur, Uh, hemen bi hautatu adoptatu zituzten ukraniako bihauk mm. zazpi urte koazen bat eta xatu beharazen gelan eta ezneken, tzakien bat telepistan dena Euskala, e Euskala, Euskala eta guri e galdera egin eta lehen urteak ziren, hartzen genetudak eta ezneken nula, nula ginen genuen ezti askaliz galdetekin hartuko dugu, hartuko dugu, hartu genetuen eta ba ba orritzen haiz, handik bi-do hilabete lan, arsizinen egiten zitzikiten ukraniako Eta oso proita izan zen, eta beste batzuk ere Senegaletik gineak, etzula sekulean euria ikusi, eta horrek ere Euskara ikasia. Eta gero eskertu, eta eskertzeko momentua da, binean eskertu nahi duzkera politikoak ere hori e, zituko ipatu, enda ian, beziki, Lazaret eta orainxe zendu berria dena, eta horreindik hor diren zenago eta zala berri jaunak ere, hau netzik horiek ere Euskara lehentzat eta dena, ikastola lehentzat. Eta saionetan ere, baliatuko dugu beste hainbat pertsunari eskerrak emateko, ez da mahi? Bai, pff, bo, ez dugu zerrenda bat egingo, beste norbet antziko genuke. Nik azpimarratu nahiko genuke, e, biskat antzia den e, jende, jende bat badaik astoletan eta laguntzaileak dira. Gure laguntzaileak dira oinarriak ikastoletan. Oiek dituzte gurasoak ikusten eta eta azkenik. Eta gure gure entzat biziki importanteak dira. Lan baldintza oso txarretan ari dira, beraz benetan e, txapela haientzat. Beraz, espero dezagun langile horien baldintzak ere obetuko direla. Zeren gaur egun baldintzak obetu baldima dira saskan denen izan izanbarko du. Eta tara errekonozitu, segiten duten languziori. Mila esker mahi, mila inizpeio eta mila esker zuri ere odile telefonaren bestaldean hemen izaiteagatik Eta zuri ere entzule horri zaiteagatik. Pasatxalion? Txalion, izan Natura gombida tu